Rugăciunea a 69 -a, pentru dobândirea smereniei cea Hristos. Aleluia, slavă ție, Doamne, Hristos, să te iubim și te rugăm. Dăruiești-ne smerenia ta ca să putem suferi badrocura, disprețul, ocărurile, furtișagurile, nedreptățile, clevetirea, vicleniile, loviturile, prigoana, minciunile și să alungăm de la noi șarpele mândriei, mâniei, urii, viclenii să-l facem neputincios, ca să nu-și mai arunce veninul în inima noastră, ca să ne orbească și să cădem în plasele vicleniilor lui cu care distruge lumea. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, să te iubim și te rugăm, dăruiește-ne smerenia ta, ca să dăm mereu răspunsuri smerite, să nu trăim în păcatul trufiei, ci să dobândim sfiala, de a ne îmbrăca cu chipul tău cel sfânt, de a primi simțirea slavei duhovnicești. Fiindcă cel ce te vede are vederea tuturor, se poate cunoaște pe sine, are puterea să călăuzească pe calea poruncilor tale, turma ta, are în el flacăra învăpăiată a focului dumnezeesc, care arde pe demoni și pe dușmani. Aleluia slavă -ți, Doamne, Săristoase, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne smerenia ta ca să ne izbăvim prin ascultare, pocăință și smerenie de păcate, să ne lepădăm de noi înșine, să păstrăm haina strălucită a Duhului Sfânt, lumina cunoștinței tale, să alungăm demonul trăndăviei, gândurile necurate, și să dobândim o inimă curată ca semn cam scăpat de bolia închipuirii de sine, a slabe de șarte, fiindcă porumbelul Duhului Sfânt săraș în sufletul nostru și-a așezat.